cap limitació semblant per les comunitats autònomes ni per l'administració general de l'Estat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 de deuteeria negatiu, generant importants tensions de deuteeria amb el conseqüent perjudici al conjunt de l'economia. Així mateix cal tenir en compte que tens que l'escàs cas del dota municipal al conjunt del dota d'administració de pública espanyola, la seva variació tant físicament com si es redueix resulta molt poc rellevant, o i més si tenim en compte els incrementes de dota previstos per l'Administració General de l'Estat pel 2011.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 Insisti al Govern d'Espanya a modificar l'actual redacció de l'article 14.2 del Reial Decret Llei 8-2010, de manera que, respectant l'autonomia finançada dels ajuntaments, quedi garantit el seu compromís amb la reducció de la despesa pública i la inversió. Per tots els processos proposa al ple de la corporació el següent acord. Insta el Govern d'Espanya a modificar el redactat de l'article 14.2 del Reial Decret Llei 10-2010,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 cas de classoras cofinançades amb recursos externs de l'entitat local, es poder recórrer al seu finançament amb en endotament, amb en independència de quine sigui la seva data d'adjudicació. Tercer, reivindicar un finançament just i, i suficient per a les seveses educals que permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que presten als beneficis del ciutad en benefici dels ciutadans. Quart, presenta la moció a la FEN per al seu posterior trasllat a la vicepresidència segona, a vicepresidència tercera del govern d'Espanya, als portadors del grup parlamentari del Congrés del Diputat i del Senat i a la CM i a la Federació Municipal de Catalunya. Sr. Zamora. Veiem la moció que portem aquest vespre al, al plenari. Eh, és, és una història molt curta, no? Un 20 de maig al el... El president del govern veí de l'estat espanyol es va llevar i va decidir una vegada més doncs per, per nosaltres. Això què volia dir? Que, entre altres coses, a partir de l'1 de gener del 2011, a les entitats locals, en aquest cas l'Ajuntament de Sallent en concret, eh, no tenia capacitat de decidir si s'havia d'anotar més, menys i quin tipus d'actuacions volia portar a terme, però i per tant, executar-les de cara l'any que ve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 el contracte de les quals ha estat fet amb anterioritat a la data posada en vigència aquest reial decret, és a dir, 1 de desembre del 1 de gener del 2011 uh, totes aquelles inversions que fan referència també a actuacions plurianuals per exemple, perquè ho entengueu i no, no entrem en temes tècnics uh, fa 4 anys es va decidir comprar un terreny a 10 anys no? I, doncs, cada any aquell terreny s'ha de pagar no? o, o un tant percent anual uh, ens, ens trobem que si fa 4 anys, aquest compromís va ser ferm, l'any que ve estem obligats a seguir l'oportada a terme pels 6 anys que ens queden fins a arribar als 10. Ah, els calés de pagar aquest terreny d'on sortirà l'any que ve si el senyor Zapatero eh, no ens deixa demanar a finançament, ens no? doncs que es permeti també amb aquesta moció, el que es presenta és que es permeti a les entitats locals, les índes locals endeutar-se si s'escau si per fer front aquests, a aquest tipus de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 llavors arriba un punt que potser algú diu no són s'endeutin més senyors, perquè escolti vostè s'endeutin i no sabem ben bé per què llavors hi ha ajuntaments que estan en suspensió bueno, en junta de creditors hi ha ajuntaments que deuen calés a punt de ajuntaments que s'han vengut els ingressos d'en 10 anys com el de Manresa per poder pagar els seus deutors llavors és normal que algú que pensi una mica digui, escolta, però s'endeutin no més aquests ajuntaments això seria normal, per un punt el que no és normal és que a més a més presenten una moció que digui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 o no, si podríem consensuar el tema aquest, perquè és clar, és que com que hi ja unamés un punt de l'acord que diu, haviam si l'acordia, el restaurar els bans de pedra de que l'ajuntament, si vostè diu la senyora Ampar que els bans de pedra són els que hi vien al passeig, que jo crec que és veritat que hi vien uns bans de pedra que aquests eren els originals, que els altres que són de ciment no són els originals, que jo també recordo lo que està dient ella, que és veritat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 alguna intervenció per part del grup socialista? Bé, bueno, Lo curiós és del... que ara sabem que no n'hi ha cap davant, no? perquè dir que no existeixen. Jo pensava que quan a l'última comissió informativa semblava que n'hi havia algú que estava al mig malmès i tal, no? ara sembla que ja no existeix cap. No? El que s'ha posat. Semblava que n hi havia algun altre que estava que no es podia aprofitar. Sí, eh? o sigui, l'aclariment és que els bancs que diu que està demanant Esquerra Republicana de Catalunya no existeixen, això ho tenim clar ja s'han autodestruït o s'han destruït perquè s'intentaven re restaurar. bueno, no sé, no sé bueno, de totes maneres és igual si fossin, doncs que restaurin i que es posin si no són, doncs, és igual senyora Cortés bé, quan parlat de patrimoni com que el patrimoni no es pot ni mesurar ni valorar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 amb un punt d'acord si he de votar aquest acord perquè clar comencen a sortir més certes dubtes en, en el coneixement que jo tinc dels bancs del parc ja diu la regidora doncs que és clar que bueno que, que és, hi ha un punt també i que a lo millor si tenim bancs de pedra doncs pues, per què no ho discutim i la tornem a portar al ple el, el, proper, el proper ple dic jo perquè és que és una mica complicat això Si votem això i no és possible que els van siguin estem mu una cosa que ja és una, és una cosa impossible per tant jo demano mirreia és que ja l'altre dia el grup de l'esquerra tenien molt interès que sortís aquest tema en l'ordre del dia i es va presentar una mica de pressa Jo no sé per què eh, bueno, no es va parlar gaire d'això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 pel nombre de regidors si la proposta es deixa sobre la taula o no i en un moment aquesta taula del dia queda clar, però si Esquerra Republicana això s'ho vol replantejar, nosaltres no tenim inconvenient en, en, en fer aquesta votació sinó no ja procedim a votar perquè doncs, ja, ja, ja l'hem debatut suficientment okay. Bé, si vostès volguessin canviar els bancs de pedra si es diu que no són de pedra, doncs dir els, els bancs que l'Ajuntament ha retirat del parc municipal de la zona de la Font de Lleó i de la zona de la Miranda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 o no interrompre i ser intrusos perquè entre altres coses perquè no hem tingut massa suport quan hem presentat alguna cosa referent al tema laboral perquè quan vam presentar de donar suport a la vaga de funcionaris i de l'administració pública només vam tenir el suport de la CUP i en discussió comarcal del meu grup municipal ai del meu grup, vam pensar si presenteu mocions sobre la, el recursament a la vaga general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 perquè si no també presentem les iniciatives. Sí, i no l'ha però... rebut aquesta dins però en tot cas aquesta sí que ha tingut entrada al matí s'ha de votar si la urgència o no, en tot cas eh, evidentment el grup corresponent pot manifestar si sí. considera urgent o no perquè com que està fora de l'hora del dia pues això és, és el que hem de procedir ara abans del debat i cop en el debat ja podem manifestar el que es consideri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 a mi em sembla bé, però si, jo crec que també s'hauria de dirigir als sindicats si accepteu aquesta esmena nosaltres votarem en favor de la bossa sí o no? en tot cas s'haurà de votar si s'inclouen a l'esmena no, eh, donarem el torn de, de alguna intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel per part dels grups socialistes bueno, ja, nosaltres hem votat que no de, a la urgència d'aquesta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 nosaltres, sinó, però sí que creiem que era necessària una reforma laboral, que aquesta ha fet algun, algun pas, que amb alguns aspectes ha quedat curta i que amb el, altres, diguem hauria de plantejar una, una reforma més de, més de gruix, que no ens podem quedar només amb alguns, eh, amb alguns tòpics i parlar només de salaris o d'acomiadament, sinó que segurament s'ha d'entrar a parlar de, del model i del que ens vindrà, que segurament superarà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 Bueno, Pod que no, no sé, però clar per nosaltres és una, una de pees que tenim que ens han vingut a sins perquè hem ficat això al camí. vull dir que tampoc és una cosa nostra de dirver, una cosa és que tu punges una roda per una pedra, per un, per un forat, per un, però per claus i per coses acins, és ara que es trobem i des de junts fins ara 5 5 més tant el meu com el d'ell com ara el nano que en vez de portar el cotxe porta la moto per no pinxar tant per no pinxar tant. que dic mira agafa la moto que puc dir no, no agafaràs tants que no és també per on passar no? Per si passes pel allà ni amb forats si passes pel allà ni amb claus dius bueno què fem Clar, no sé si, si es pot arreglar d'alguna manera o no que, que està molt bé el que em vas dir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 ...manera de hacer estas cosas... ...ahora suba, si mi hijo va con la moto... ...porque acabáis de ella... ...pues no pincha tanto... ...si ahora se le mete una rama en la rueda... ...tiene un accidente... ...juro... ...y lo digo en voz alta... ...habrá consecuencias... ...otro tema a la señora alcalde... ...dice la señora de que... ...no sabía que queríamos el agua... ...le suena a la fecha de 2001...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 Eh, me voy a estrense y me estoy poniendo nervioso porque veo que una, una pequeña vergüenza de lo que me está pasando vivo aquí en este pueblo aunque sea de, de aviño vivo en este pueblo siento lo que hay aquí en el pueblo los años que vivimos aquí son 18 años lo que han hecho a este año en este camino que he venido muchas veces a hablar con el alcalde para arreglar el camino cuando estaba Esquerras que me arreglen el camino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 Eh, que no posava absolutament res d'això no sé per què s'esté si està fent bé el compte general aleshores els hi diré el, el següent com podem pretendre això si la llei general pressupostària demana que aquesta quantitat t'ha de tornar a l'Estat en 3 anys en abanus menys el 25% això diu la llei general pressupostària se l'ha llegida vostè senyor, senyor d'Hisenda ha anat Hisenda a comprovar com és vostè una autoritat pública si les factures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 i demano que meu es disculpi públicament de l'am de població, perquè va dir públicament aquí el ple, va dir públicament aquí el ple que lo que havia passat al camp de futbol i la senyores de l'escola de música estan mal contractades. Vostè va dir-ho, no pot negar i ara s'ha triat en aquesta negació, desestimant l'alegació? Sí, sí, algué ve el senyor, el senyor Rinojosa. Vostè estan en caient en un presícto d'eicta de, de prefabricació, 404 i 405 del Codi Penal. Ho sabia això?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 de les diferents intervencions en algunes altres que han fet eh, els senyors que han fet la pregunta sobre el tema de la roca i del camí de Sallarés eh, si no recordo malament en les diferents intervencions en posterioritat i els he citat personalment a l'Ajuntament i jo mateixa he sigut qui els he escoltat i els he dit que intentaríem